Ви слухаєте «Заліщики». Недільну радіозустріч продовжує культурологічна програма, присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 2014-й – то рік вшанування Тараса Шевченка. Поет зі своїми заповітами ніколи не віддалявся, а навпаки наближався до нашого серця та сумління. Тому до такого ювілею, як до 200-річчя з дня його народження, ми завжди Кобзарем у серці священною книгою всього життя. А він був більше, ніж українцем. Він був державним мужем і громадянином світу. Він був більше, ніж поетом. Він був безстрашним борцем за права і волю людей. Кожне слово його пророче. Воно наснажує, удухотворює, дарує віру в краще. Воно мобілізує і єднає. До ювілею нашого кобзаря чи не кожна людина знову зачитається його творами, переживатиме за долю шевченкових героїв. Захопиться його художніми творами, а той підготує власний доробок, приурочений йому, нашому генію, пророку Тарасу Григоровичу Шевченку. Сьогодні в літературній світлиці районного радіо, до вашої уваги, шанувальники програм, зустріч з поетесою Оксаною Дяків, яка може, бо має чим поділитись з вами, шанувальники поетичного слова, саме на тему Шевченка української поезії. Про автора Оксана Дяків народилася 10 березня 1969 року у місті Чортків Тернопільської області. Живе в Заліщиках. Закінчила Чортківське педагогічне училище, філологічний факультет Чернівецького державного, нині Національного університету імені Юрія Федьковича. з 1988 року реалізовувала себе як освітянин у навчальних закладах Заліщицького району. Понад п'ять років довелося вивчати технологію і маркетинг галузі електрозв'язку на місцевому підприємстві, але попри це завжди відчувала прагнення до творчості. Від 2001 року редактор Заліщицької районної газети «Колос», член Національної спілки журналістів України. Учасниця трьох професійних конкурсів преси у 2003-2005 роках, які організовувала Українська асоціація видавців періодичної преси за підтримки посольства США в Україні та проекту «Ірекс у медіа». Творчі роботи опубліковані у першій в Україні книзі дайджесті в епіцентрі подій журналіст «Дніпропетровськ. Журфонд. 2005 рік», яка вийшла за сприяння Національної спілки журналістів України та Асоціації працівників засобів масової інформації України та містить суспільно вагомі публікації центральних і місцевих періодичних видань країни. Публіцистика та поезії Оксани Дяків також знаходять свого читача на шпальтах Заліщицької району газети «Колос», обласних газетах «Тернопілля. Свобода вільне життя», «Четверта влада», у літературно-мистецькому та громадсько-політичному журналі «Літературний Тернопіль» та інші. Нагороджена почесною грамотою Національної спілки журналістів України 2006 рік. Дипломом 3 ступеня 2006 рік. За третє місце в обласному огляді конкурсі Тернопілля на краще висвітлення правової тематики, а також відзнакою Національної спілки журналістів України «Золота медаль української журналістики» 2009 рік. Почасним знаком Національної спілки журналістів України 2012 рік. Грамотами і подяками обласних та районних організацій державної влади і місцевого самоврядування. Оксана Дяків переможець у номінації «Журналістика» за підсумками регіонального рейтингу «Людина року-2012». Оксана Дяків – автор двох поетичних збірок «Гармонія протилежності-2012» і «Спектральність слів-2013». «Вікно Дугмок» думок, третя її книга. Отож, слово Оксані Дяків. Духовний лідер, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, ж, доленько моя!» Тарас Шевченко. Доля. 1858 рік. Духовне лідерство Шевченка. Снага, правічна й сильна боротьби. Її плекали крізь тугі тенета, Ще гайдамаки славні, не раби. Верлан, Таран, Гаркуша, Гонта, Ігрива, Залізняк, Медвідь В країнцям справжнього оплоту шукали правду відповідь. Тарас вів люд, як добру паству, попереду крізь біль доріг. Він просто йшов, він без лукавства неправду геть гнав за поріг. Кобзар поета, мужня доля. Письма святого вічний код, в нім гнів, страждання, поступ, воля, нескорений і в рабстві наш народ. Бо знав же геній, син і мати постануть на оновленій землі, путь боротьби супроти супостата пройдуть раби малі оті німі. Пророк шукав дороговказ Ісуса. Суворим був до себе й земляків, бо зневажав цинічну суть спокуси, і мертвим і живим учитись заповів. Він єсть народ, бо знав його він силу, козацьке войовниче стремено, Кобзар любив нещасну Катерину і наймичку, і вишневих снів садок. Свідомість нації, Тарас Шевченко, натхнення музи, пензля і пера. Йому служили вірно, щоб далеко священний глас у світ його лунав. Крізь роки і фортечні орські мури, через картини і поезій грім, розлуку з Україною і тортури, не написати кілька серця слів та книжечки Тараса Захалявні, і гайдамаки, і віщий заповіт, великий льох і вірші в казематі, імперські розбивали грізний лід. Він світ змінив і пройшов Голгофу, кріпацтва з царською тюрмою, солдатчину творити заборону. Не мав зерна неправди за собою». Раз Шевченко у своїй творчості велику увагу приділяв розкриттю глибинних пластів народної душі та української ментальності. Про таємниці української душі йдеться у поезіях Оксани Дяків під назвами «Українська душа» та «Людська душа». Українська душа – загадкова глибинна криниця, Із ядра сила коренів, як магічна калинова суть. Шанувати українцям годувальницю землю годиться. І з джерел чистих, і соків їх діти в родинах ростуть. Людська душа. З чим можна людську душу порівняти? Вона ж мов легіт Ніжний чар весни, нестримний вітер прагне цвіт зірвати, а човен літа плине в смутку сни. Палає жаром золотий диск сонця, та в царстві тіний потопає він. Краса ошатна, лист зів'ялий серця, коли лунає шляхом долі дзвін. У вічності душа не згасне, не втратить первозданних барв красу. І не той образ не підвладний, в поезії його я воскрешу. Допоки очі бачать і серце мріє, доти в рядках цих дух людський зоріє. Тараса Шевченка називають основоположником нової української літературної мови. Нова українська літературна мова почала формуватися у кінці 18-го на початку 19 століття. Поштухом до цього стали проводження національної свідомості української інтелігенції, її потяг до вивчення своєї історії і фольклорних джерел, увага до народної мови. Активними учасниками процесу творення української літературної мови на народній основі були Котляревський, Квітка-Основяненко, Метлинський, Боровиковський, Гребінка та інші. Пошук шляків розвитку української літературної мови завершився у творчості Тараса Шевченка. Але, на жаль, українська мова і сьогодні потребує підтримки і розвитку, як і українська книга. Про це говорить Оксана Дяків у віршах «Мова та поезія» та «Іна наша книга. Мова та поезія. Поезія у шатах мови із серцем почина розмову про хліб і сіль, життя-буття. Сумної лети небуття, Напоєна ранковими дощами, Омита сріблом рос весняних, Даждь Бога іскри в ній палають, Століття долю вишивають. І мовної скарбниці легіт Летить крізь стріл ворожих скрегіт, Щоб дарувати справжню ліру, Шукати людям щастя й миру. В народі Тихо жебоніла, так крицею бралась до діла, В борні як водоспад ревла, Однак терпіла гніт ярма. В могутнім слова організмі Тримались сили ще залізні, По капілярах текла кров Супроти заборонний намов. Скарб, мовне поколінь багатство, Ще до часів старих козацтва Бере початок свій. Ще Русь плекала мову солов'їну, в країнську, ніжну, незбориму, для нас, нащадків, для дітей, простих мільйонів тих людей, в країнської соборної держави. Вона століттями до слави веде свій Київ златоглавий, через руїни, битви, злет до майбуття летить вперед. тайна вечорова. Вкраїнська мова, тайна вечорова, кобзарські думи, гетьманські накази, пісні народні, древні чари, казки, матусі колескова ніжність, ласка. Ти парость виноградної лози, як влучно мовиться у поета, порвавши заборон тенeta, очікуєш нового в світі злету. У в Україні вольній, нові держави, незалежності осново. В тобі надії розвитку, єднання і всіх сторін країни міць братання. Наша книга. Українська книга. Бідності вириги скинути не можеш із плечей. Скільки в тебе сили вклали й замісили, волелюбних улили ідей. Наш Кобзар великий, дочка Прометея, у світах прославили себе. Та в своїй державі самостійній, славній не доходять руки, Щоб плекать тебе книгу українську». А любов Синівську вже давно пора її віддать, щоб не повторне українське слово вчільний європейський поставити ряд. Пошуки життєвої правди завжди були пріоритетом Шевченкової творчості. Ця тема і сьогодні актуальна в прозі та поезії сучасних авторів. Пропонуємо вашої увазі вірш Оксани Дяків «Спектральність слів» читає автор. Спектральність слів ми всі від лона вже не бездоганні. За поворотом долі свіжий гріх, То груди в орденах, медалях, То в попелі від голови й до ніг. Ніщо не стане добрим чи поганим, Доки його оцінить хтось із нас, Чи порубає душу ятаганом, Або прославить знізщина парнас. Спектральність поглядів недосконала, але шукаєм правду поміж слів, то перековуєм мечі ворала, то зводим замки з мрій та снів. На долю нарікати недоречно, пізнати істину не всякий варт, бо пошуки людські віками безконечні, для праці розуму слід мати гарт. 22 травня 2014 року ми вшановуватимемо 153-ю річницю з дня перепоховання Тараса Шевченка. Він помер у Петербурзі, але, як і заповідав, спочив на Дніпрових кручах. Поета не стало 10 березня 1861 року. На третій день він був похований на Смоленському цвинтарі. Але українська громада міста домоглася дозволу царської влади на перепоховання поета. 22 травня після богослужіння прах Шевченка було поховано на Чернечій горі біля Канева, у місці, яке відповідало його заповіту. Могила Шевченка перетворилася на місце паломництва українців, а Чернеча Гора отримала назву Тарасової. Щороку в травневі дні біля могили поета в Каневі проходять богослужіння, сюди звідусіль їдуть люди вклонитися Кобзареві. Адже Тарас Шевченко геній українського народу. Поет зробив неоціненний вклад у духовну скарбницю людства. Його довершені твори світового рівня, сіють зерна світла і добра, палахкотять незгаслим полум'ям справедливості, проникливої мудрості і безкомпромісної правди. Про це почуємо у вірші Оксани Дяків «Тарасове слово». Тарасове слово Минули сотня і п'ять десятків літ, Як батька сповнивсь заповіт. Тараса прах із Петербурга у Канів дух людський привіз. І на жалобному шляху поетову труну свинцю Встрічало українське море, бо для людей то справжні гори Вкраїна втратила співця. Кобзар не з нами, є лише слово, тверде мов криття, влучна зброя якою він вражав без жалю за проданців і яничарів. Літа минули. У новім столітті Шевченка мова й далі в гніті обділена. Мов яблуко розбрату, її експлуатує брат супроти брата. Тарасе, встань, поглянь навколо і напророч в країні довге і щасливіше життя-буття. Якщо настане каяття, замарно втрачені літа. Їх проковтнула то толокую усім народом За розбудову взяться варт і гуртом шукати того броду, Що виведе нас до свободи і демократії, в Європу шлях. Не скніймо тихо по кутках, не думаймо, що хата з краю, Бо ще пророк вважав, немає важливість діла, і турботи, як правді, відчинить ворота.